Okej, hej och välkommen till ett nytt avsnitt av A Bitter Nörderness. Det här är Nico tillsammans med Danne. män. Men utan färnamn som är i Västerås och inte fick ta på något datagrejer. Så vi får klara oss själva helt enkelt. Han får helt enkelt skaffa ett bra headset till sin telefon och skaffa ja, Skype där. Får göra det. det. Har ju blivit lite burkigt när han har kört förut så vi får göra det någon annan gång. Yes! Men Danne, vad du nördat? Mycket Rocket League faktiskt. Blev även igår, i måndag, eh, blev det, vad ska jag säga, måste jag tänka lite grann. Eh, ungefär åtta timmar FIFA. Okej. Okay. <laughs> Tillsammans med en kompis. Oh, ja nice. Så att vi satt och nörda hela dagen. Men annars har det varit Rocket League faktiskt. Mm. Okay. Eh, annars har jag också nördat lite igen. Jag har kollat börjat kollat på... Eh, Ash vs. Evil Dead. Oh, jag vill också eh, se den. Jag har också sjukt Den är brutalt bra. Jag har sett fem avsnitt nu och jag är redan högt. Eh, så att det kommer bli ännu mer. Eh, och alla som älskar eh, ja den serien, eh, Evil Dead-serien från 80-talet, 70- 80-talet eh, kommer att älska den här serien. Men hur är den? Påminner den mer om gamla, liksom... Filmerna, eller är, det från, vad är, är det tredje filmen som spår ut är, är Ja, tredje Dorf, filmen spår du ganska Dorf, bra ja, <laughs> eh, alltså, Det refer, alltså, de är referenser till alla filmer på mm. bara fem avsnitt okay. eh, Men ja, det är väl första två Ja, ah, det är lite eh, mer åt det hållet Ja, precis. Och ja. det är som det är väldigt mycket liksom han driver ju mycket med sig själv just Ash, att Hur gammal han har blivit och <laughs> att han inte längre är så pass i form som man borde egentligen vara. <laughs> Okej. Men de har, ju, har de nämnt den nyskapade filmen Evil Dead då? Som inte blev en eh, jätte, Inte jättehitt. än. Inte, inte, fem, inte fem avsnitt in i alla fall. Nej. Nej kanske, det kommer säkert. Ja, får se. Eller så försöker de väl kanske glömma den. Den var ju ja de, de hade ju tappat, de, de förlorade ju mycket med humor och sånt. All, ja, men alla klassiska Evil Dead fans tyckte ju inte om den för att det var ju inte, vad heter han? Bruce Campbell, eller vad heter han? Ja, precis, Bruce Campbell, exakt. Och, och, men, ja, så det var ju en okej okay skräckfilm men det var ju mest bara gore. Det var ju inte så mycket mer än det. Nej, precis, precis. Nej, den kan vi väl ta och glömma bort och ja. packa ner i någon låda någonstans och skicka. Nej, mm. men det är det jag har gjort. Ja, men också. Jag har också spelat lite Rocket League. Tog ner den mm. nya Batmobilen idag. Spelade mm. lite. Jag har inte spelat på evighet idag. Det kommer sjukt mycket nya banor och sånt som jag inte har kollat. Exakt. Så det var väl, men annars, ja. Det är ett spel. Det är. Jag spelade ju så sjukt mycket förut. och Det är inte tillräckligt mycket nytt för att hålla mig högt längre tyvärr. Det är kul om man har någon när man spelar flera som vi gjorde på stream och sånt där men att bara sitta själv eller spela över nätet är inte riktigt min grej längre tyvärr. Mm. Utöver det så har jag spelat Pokémon Yellow när jag ligger i sängen innan jag ska sova, eh, nostalgitripp. Spelat lite Far Cry Primal, inte så någonting alls nästan. Jag har typ levlat upp så att jag kan så, rida på min eh, Tiger mm. sitter på honom och han springer runt och så kan jag använda min pilbåge. Men det är också där, det, det var kul en stund men det är för likt Far Cry tycker jag. Att mm. uh, uppdragen är exakt likadana som man tappar liksom allt det helt enkelt. Mm. Spelet känns för likt. Settingen tycker jag passar bättre till de här spelen. Att det ger just man är den här personen som har bara de här enkla vapnen och sånt, men nej, jag kanske hade jag haft det här innan jag spelade de andra Far Cry så hade jag nog spelat det mycket längre än vad jag har gjort. Okej. Okay. Och eh, sista spelet jag har spelat är Grim Dawn, som jag tänkte prata om i speldelen. Ja, just det. Blev ju tipsad av Björn Karlsson. Ja, precis. Jag tog ner det och glatt överraskad. Jätteroligt faktiskt, men vi kommer in på det. Mm, absolut. Eh, Danne, Toppnyheterna för den här veckan, vad vi? Toppnyheter var det. Jo, vi börjar med att en väldigt tråkig nyhet faktiskt. Jag som hade sett fram emot Fable Legends. Vi kan nu avslöja att under sommaren 2013 så just avslöjade just Microsoft och Lionhead Studios att Fable Legends skulle släppas till Xbox One och spelet skulle även släppas till Windows 10. Nu blir det inte så. Eh, för Microsoft har lagt ner hela, eh, hela utvecklingen av Fable Legends. Eh, nu, står man, nu, eller nu för man även samtal med det anställda eh, hos Lionhead Studios om att stänga ner hela studion. Eh, Microsoft har också lagt ner Press Play Studios som ligger bakom Max, The Curse of Brotherhood eh, i Danmark. Eh, och lägger även ner deras spel Project Knoxville som jag hade sett fram emot. Men nu kan även Game Reactor avslöja att sedan nedläggningen av spelet av Fable Legends och den nu påbörjade nedläggningen av spelstudion har flera andra spelutvecklare gått ut på sociala medier med offentligt stöd för de berörda och i även några fall erbjudit spelutvecklarna jobb. Bland de tiotal utvecklarna som gett sitt stöd finner vi bland annat anställda på stora spelstudios som Norredog som ligger bakom Uncharted och Last of Us Sony Santa Monica som ligger bakom God of War och även BioWare som ligger bakom Mass Effect, Dragon Age och Origins och mycket annat. Så att det verkar ju bli en, en, ett lyckligt slut ändå trots nedläggning och eh, motgångar. Ja, jag, var, jag blev chockad när jag läste den nyheten. Jag hade Samma inte hört här. någonting. Och Fable och liksom Lionhead som ändå har varit en ganska stark studio. Visst, de har inte släppt något jätte, jättebra på sista tiden. Men man hade ju hoppats att Fable Legends var det spelet som skulle få upp mm. studion igen. Och fick ja, de jag inte var ens... supertaggad för det. Ja, det såg jätteintressant ut och Fable har alltid varit roligt. Och nu fick de inte ens chansen. Det var lite tråkigt, men ja, mm. nej, det är väl någonting... Jag vet inte om det är för att Microsoft inte har sålt lika bra eller att de måste göra så med lite studios eller någonting sånt. Men nej, det är väldigt synd att studio som Lionhead försvinner så där Och även en annan studio men den har jag inte lika mycket koll på tyvärr. Mm. Nej, så är det ju. Och just, just hur oväntat det var. Det kom mm. verkligen som en blick från klar himmel. Det fanns inga förvarningar eller någonting. Utan de Microsoft gick bara ner och bara la ner skiten. Ja. Tyvärr. Men det är väldigt bra i alla fall. Kul att höra att de andra studiorna går in och hör av sig. Man får ju inte alltid den lyckliga sluten varje gång mm. det är en studio som mm. läggs ner. Men är det kul att det i alla fall är några som vill komma och hjälpa till? Precis. Och liksom, det finns ju så mycket potential just i Lionhead här studios som annars skulle bara gått. Ja. ja, absolut. Annars skulle de vara liksom, ja, liksom, ja, de som sparken. Man är hemma, man kanske byter inriktning eller så är vissa går ut och söker, men nu vet man att det finns bra personer här, då är det bättre att hocka fast någon på en gång så att de Exakt. kan börja på nytt projekt på en gång istället. Så Hjärt. kudos till Norredag, Sonny Santa Monica och Bioware. Absolut. Eh, vi kan också nu avslöja att eh, No Man's Sky från Hello Games kommer att släppas den 22 juni nu i sommar och släpps på Playstation 4 och PC. Och som sagt, vad jag också har hört så kommer det bara vara tidsbegränsat till Playstation 4 eh, och det kommer även komma till Xbox One i framtiden. Eh, men det är bara rykten. Mm. Eh, no Man's Sky ska, eh, kommer att släppas som en fysisk utgåva till PS4 men det är dock bekräftat ifall PC-spelarna kommer få sig sin fysiska utgåva. Så att äntligen. Mm. Väldigt många som har varit väldigt hypade på det här spelet. Och mm. Precis, vi får se om det är limited heter det, tidsutgåva. Mm. Eller om Xbox också får det. För det är ju ett väldigt stort spel som det är helt upp till spelarna om det kommer överleva eller inte. Exakt. Och då kan man ju hoppas att det kommer till Xbox också. Ja, ganska fort dessutom. Mm. Ja, och det kommer ju behöva alla... Ett sånt här spel behöver alla spelare som verkligen finns där ute om det ska kunna överleva en längre tid. Ja, speciellt med den storleken det faktiskt är. Ja, precis. Så ja, korrekt. Vidare går vi. Det är snart dags för årets Nordic Game i Malmö och mässan pågår mellan den 18-20 maj. Nu bekräftar Nordic Game att Hideo Kojima kommer till staden för att göra ett kort besök. Nämligen torsdagen den 19 maj kommer Kojima att vara på huvudscenen under Nordic Games för att ha en frågestund med publiken som leds av Thomas Puha som tidigare arbetat med den finska speltidningen Pelaya men som numera är hos Remedy och har jobbat med Quantum Break. Det går att skicka in frågor till Kojima via Nordic Games och han kommer själv personligen att välja vilka han kan och vill svara på. Jo, precis. Det är ju... Eftersom han precis bytt studio och allting och det kommer ju inte få någonting nytt vad hans nya spel eller någonting ja, eller nej, nej, vad som nej. har hänt med Konami. Det är därför han kommer sålla själv så att han inte behöver stå och säga nej tack, nej tack till alla. Ja, nej, men precis, precis. Men nej, det ska bli intressant att se vad han har att säga ändå. Det lilla han kan prata om. Precis. Så att eh, vi har en del att se fram emot där alltså. Absolut. Eh, Sony och Naughty Dog eh, som vi redan har berömt har redan flyttat fram datumet för Uncharted 4 A End, till PS4 och nu gör de det igen! Fuck. Nytt datum för lanseringen av det efterlängtade spelet är nu den 10 maj så att det är liksom några datum åt gången som de flyttar fram. Ja, var det? Två veckor nästan nu eller vad det Yes, två veckor och anledningen till att de flyttar fram två veckor eh, sägs vara att efterfrågan på spelet är så pass stort och att man vill ha dessa två veckor för att göra tillräckligt många exemplar så att ingen blir utan när det släpps. Nej, mm, det är ju bra att de verkligen gör så att det inte blir ett stopp någonstans. Men kan inte alla andra liksom vänta med att förboka tills jag får mitt spel sen? Kan <skratt> <skratt> ja, nej, nej, det... någon, någon rättvisa får det väl vara? <skratt> nej, det är. Jag längtar så sjukt efter spelet, men. Det är helt klart. de behöver, ju, behöver de den tiden så ska de få den tiden. Alla ska ju få det här spelet som vill ha det. Absolut. Exakt. Eh, Blizzard har nu bekräftat att Overwatch kommer att släppas till PS4, Xbox One och PC den 24 maj. Det händer mycket i maj, man mm. eh, Båda Både Nordic Game och det blir eh, Uncharted 4 och Overwatch samma månad. Mm. Eh, det kommer också att öppnas en öppen eh, beta för spelet i början av den månaden. Så att, eh, väldigt snart, väldigt snart. Mm. ser väldigt fram emot det spel. Jag har suttit och kollat mycket Twitch-streams och sånt. Jag mm. har förköpt spelet på, Sti eller på inte Stivare, Blizzards där egna app. Mm. Och jag har förhandsbokat en Collectors Edition från webbhallen på t PlayStation 24 att... Jag ser fram emot det. Spela det kan man lugnt säga. Ja, det verkar inte bättre, hör du. Sista nyheten ja, vi har den här veckan är att Disneys nya animerade långfilm, Utopia spelade in hela 74 miljoner dollar under sin öppningshelg i USA. Även om det inte är riktigt uppe på Pixar-nivå, som där insidan utspelade in 90 miljoner under sin öppningshelg, så räcker det ändå för att peta ner Frozen från första platsen vad gäller Disney-filmer. Eh, när Frozen släpptes 2012 spelade den in 67 miljoner under, under öppningshelgen. Sotropolis, eh, som den heter på svenska, lyckades också med bedriften att peta ner Deadpool från första platsen där den suttit sedan tre veckor tillbaka. Så att Deadpool blev alltså nerpetad av små gosiga djur. Ja, Disney kan fortfarande. Det, det är ju så. Way Marge to go, Deadpool. Yeah. <laughs> det var väl det jag hade. Nyhetsväg. Kanon, kanon. Men då hoppar vi in i speldelen då. Mm. Tänkte prata lite Grim Dawn. Precis som du nämnde där så fick jag det här. Ja, Björn Karlsson rekommenderade det här till mig. Eftersom han vet mm. att jag älskar Diablo. Yes. Det här är ju en eh, Diablo-klon kan man säga. En eh, kan Slash gå ut, leta efter loot och ja, göra lite små uppdrag här och var. Mm. Eh, spelet är utvecklat av eh, Create Entertainment och släpptes den 25 februari 2016. Så mm. det är ganska nytt. Eh, finns på Steam. Eh, ja, den har varit i beta under ett tag innan har jag, vad jag har läst mig till. Så folk har suttit och spelat ett bra tag men mm. nu har det faktiskt släppt på riktigt och eh, jag tycker Grim Dawn är bra mycket bättre än Diablo 3. Ja, så? Jag tycker det är så mycket bättre. Den är lite mer komplicerad, mm. eh, men när man väl har kommit in i spelet så är det sjukt mycket roligare. Sjukt mycket snyggare. Eh, det som jag har haft problem med just Diablo 3 är att världen är så sjukt tråkig eh, och mm. att det känns som att det är verkligen uppdelat här har du liksom är det liksom, kommer från en plats där det är, vi säger sandgolv då är det verkligen sand och sen blir det snö efter det då är det som en de måste dra en rak linje här ska det vara sand här ska det vara snö liksom, man ser verkligen att det är uppritat Medan i Grim Dawn så går det över i varandra riktigt snyggt och blandas. så okay. det är oerhört vackert spel på så sätt det kanske inte är det vackra spelet där ute men just settingen och allt är sjukt läckert. Så bland annat jag kom in till en äh, galen snubbe i ett hus som håller på med experiment. Och då var det verkligen i vissa rum affischer och så kunde man scrolla in och komma närmare. För det är ju som på Diablo så här upp, mm. lite uppifrån kunde man kolla in och det var riktigt schysst design och de har verkligen lagt in detaljer i spelet. Och sånt tycker jag, sånt gillar jag verkligen när man lägger lite extra energi för att få världen levande. Mm. Jag har bara spelat ungefär. Oj, jag spelade på Steam. Jag spelar bara spelade på Steam i början. Nästan sex timmar innan jag lyckades dö. Tack vare en boss. Det var mitt eget. Ja du film. körde väl på typ hardcore direkt? Då? Ja, jag spelar bara hardcore sådana här mm, spel. Så. För det är bara det mm. som är roligt. Så, lyckades på något sätt antagligen sälja av mig alla mina potions eller la ah. dem i väskan så när jag, man helas väldigt snabbt i det här spelet. Mm. Man har som en, du har röd mätare för livet sen har du en gul mäter också över livet. Så länge du har den gula så kan du springa bort och efter någon sekund så har du fullt liv igen. Men när den gula har försvunnit så måste du använda potions. Mm. Jag hade inte behövt använda potions en enda gång tills nu när jag faktiskt behövde det och märker att jag måste ha lagt dem i min bank. Så jag är där. Och nu har jag börjat om. Så nu har jag, jag ska jag köra fram upp till den där bossen då själv. Mm. Och sen ska jag börja streama igen. Mm. Väldigt schysst för man, du börjar som en klass. Först är du ingen klass alls förrän du har fått första eleven. Där kan du välja ah. vilken sorts klass du ska vara. Om du ska vara en fighter, en range, eller nekro, eller någonting redan vid level 10 kan du börja multiklassa så att du kan ha två stycken som jag nu till exempel är en Demolition eller vad de heter, det är en, de är lite bättre på att uh, range uh, kan använda uh, här, gevär och sånt tänk dig, den här tiden är lite som pilgrimstiden och sånt man springer runt som höga hattar och det är uh, väldigt, uh, lite fancy men lite modernt för du har liksom de här gamla gevären och pistoler men det av också stora Spikklubbor och svärd. Så jag springer nu runt som Demolition, skjuter lite hårdare skott, lite bomberskott. Men jag är även lite av en, nu kommer jag inte ihåg vad de heter, men jag kan dra upp demonhundar och sånt. Okej. Okay. Så jag är en ranger som även har min demonhund som Så jag lämnar typ, upp. Så är mer eller mindre typ en mage -ish. Ja, mage, nekroaktigt. Warlock. Precis, något, mm. något liknande. Mm. Mm. Så, jag drör, så jag har min hund som jag levlar för att han ska bli starkare. Och så står jag på range och skjuter. Riktigt kul faktiskt. Och uh, ja, det finns... Sen är det, du ska springa runt, leta loot. Världen väldigt fin. Uh, nej, faktiskt. Jag tycker mycket mer om uh, Grim Dawn just nu än vad jag gjorde med Diablo 3 helt enkelt. För det är det jag har mest att uh, jämföra med. Tyvärr så har jag ingen att spela just med spela med just nu, men det finns det läget också. Vi får hitta någon mer som vi spelar så kommer det här vara skitkul. Det tror jag absolut. Mm. Men jag kommer nog återkomma till det här för det här är definitivt ett spel jag kommer spela mer av. Som sagt, just nu har jag ingenting riktigt fram att köpa i spelverk som jag är riktigt intresserad av förrän i maj där det kommer typ 3 fyra spel. Mm. Så det blir nog Grim tid framöver att sitta och ja, spela. Mm. Det kommer ju mera till Star Wars och sånt. Ganska snart va? Ja, det har ju inte kommit ett datum men det kommer nu i mars. Men mm. jag har jag köpt ett season pass. Tyvärr så är jag sjukt besviken. Jaha. <laughs> Grejen är att man får ju några hjältar och ja. lite sånt där. Hjältarna är man måste ta upp här nyheterna jag tog bort. <laughs> Vad heter han? Det är Guido, när heter han? Ja, ah, Guido. Guido säger heter jag. Shoot han är first. från första filmen. Precis. precis, det är han han skjuter direkt i början. Mm. Hans ras finns redan i spelet. Mm. Och nu är Guido den nya en av de nya hjältarna. Plus att den andra <laughs> rasen som man också är vad heter han? Nine Numb. Han okay. är pilot tillsammans med eh, nu måste jag tänka vad heter han? Eh, du vet, han som... Lando? Med, eh, precis. Jaha, han har kört Nu ja, med Lando. Ja, ja, nu, okej, ja. Hans utseende finns också redan i spelet. Som jo, du vet jag. Så nu har de tagit Men de det är väl typ sådana här skinn som du kan precis. låsa upp eller vad det nu är. Men det här är ju ungefär likadant. Det är bara att de har hjältar de har ju bara använt samma skin. Nå, så, så, så på så <laughs> sätt är det ju lite, har de ju snålat ganska mycket. Mm -hmm. det är inte man kan bara... ju hoppas att de har någonting mera på gång. Absolut, jag hoppas det kommer i framtiden. För de har flera skins, kommer det bara sådana skins fast hjältar. Då mm. kommer de bli lynchade. Jo, För fansen är redan jättegriniga på det här. Och jag med, Vad fick man? i början fick man elva vapen mm. i grundspelet. Det är jättelitet jämfört med dagens standard. Och ah, ja, nu kommer det lite nya vapen och lite sånt där. Vad jag vet så är: och plus tre nya baner. Men det är liksom folk har nu suttit och verkligen gett skit till DICE och EA. För först, vapnen som är jätte jättelite. Och alla vapen och sånt som man måste ha det måste man köpa. Medan storspelen som Call of Duty och de där de gör bort sånt här gratis. Så nu, och Season Pass går på dubbla spelkostnaden, så ska du ha spelare på Season Pass för att få ett Call of Duty-grundpaket så betalar du 1 och 2. Och det är precis som det spelet kom var jag gnällde, och jag kommer fortsätta gnälla på det här för eh, jag är jättebesviken på DICE och EA, och eh, nu när jag fick höra Greedo och Ninumb, mm. nej, det, de skjuter sig själva i foten när det gäller sina fans. Mm. Det har droppat jättemycket, det är nästan inga som twitchar längre och de, vi fans som finns där ger oss, de ger oss inte tillräckligt helt enkelt, det är jättesynd eh, mm. Hade inte det här haft Star Wars-märket på sig så hade inga spelat det spelet, det är jag övertygad om Mm, Mm. Men eh, ja, det var bara det jag ville, <laughs> Grim Dawn, jättebra i alla fall, kolla in det om ni gillar sådana här Diablo-aktiga spel, var beredd på att det är lite svårare, men det är mycket mer värt det i slutändan tycker jag. Av mm. det jag har spelat. Mm. Huvudämnet då. Det är ju idag internationella kvinnodagen, 8 yes. i 3. Och vi tänkte prata lite kvinnliga huvudroller. Eh, första frågan jag tänkte ställa är. Eh, är det för få kvinnor i nördvärlden om man kollar på själva rollerna i tv-spelsvärlden, i branschen, i lan Vad tycker du? Ja, det tycker jag. Eller är det jag bara ändå. att de inte syns tillräckligt? Uh, ja, uh, alltså, alltså visst finns det många, många starka liksom, kvinnliga, kvinnliga huvudrollsinnehavare, även birollsinnehavare. Mm. Men som du säger, de syns ju inte tillräckligt mycket de får inte lika mycket utrymme som de manliga Nej, absolut och det, det är kanske först nu, senaste kanske 3, 4 åren som folk, eller som utvecklare skulle jag snarare säga har fattat galoppen mm. att det faktiskt behövs fler kvinnliga liksom, rollmodeller både inom spel och film för den delen också Ja. för, för de har ju kommit lite grann i skymundan. Helt klart. De som har stått ut så är det typ Samus Aran. Mm. Eh, Laura Croft. Eh, vem ska vi ta med era? Mm. Eh. Men det är jättebra det här du nämner precis. Plus de namnen du nämner. Mm. Som jag tycker har blivit sämre på senaste tiden. Absolut. Eh, som vi börjar med Samus Aran. Metroid. Mm. Skitstark karaktär i början. Som ingen visste var. en Alla trodde det var en man. Tills hon mm. tog av sig hjälmen. och Nej, hon, fick... hon tog av sig hela hon tog inte av sig ja, hela hon, hon dräkten. Hon hoppade ut direkt och kom ut och mm. då får mm. man ju se att det var en tjej faktiskt. Mm. Sen i det som jag har så sjukt mycket problem i alla de här kvinnorna, precis som de har gjort med Tomb Raider, jag spelar inte de gamla Tomb Raider, men hon, Lara Croft nu i de senaste det här problemet, är att hur starka de här kvinnorna än är så gömmer de sig alltid bakom en stark man och söker skydd. Mm. Och jag tycker det är så fel. Samus ska inte behöva göra det. Hon är en bärdeskvinna. Alltså, mm. männen ska ställa sig bakom henne och söka skydd. Typ som Exakt. folk gör med Master Chief och Halo. Mm. Det är liksom... Ja, hon, så pass stark är hon, absolut. Ja, absolut. Hon har ju sin, sin, sin exosuit mm. eh, som har ett antal coola vapen Samt samtidigt hon kan bli en fan pansarboll som kan typ, ja, ta sig fram överallt och ja precis och, men ändå så fort som i senaste spelet då är det alltid sårdut och gnäller hela tiden alltså det precis. gjorde dem jättedåligt. dåligt. Uh, Lara men, Croft och Samus Aran som också tar, tar sig an en hel alien kollektion vad heter det? K Ja, precis. Colony, det heter det på engelska. Ja, precis. Ja. Jag, jag, jag, jag tappade det svenska ordet. Uh, colony. Uh, alltså helt colony. på egen hand. Ja, Colony. Det är inte svårare än så, kommer jag på nu. Nej, precis. Colony. Uh, helt på egen hand, mm. dessutom. Du ja, behöver ingen sidekick eller någonting. Nej, absolut inte. och sen, behövde inget team. Och så blir som, det så här skit. Master Chief behöver ju också, liksom, han har ju sidekicks och team mm. bakom sig hela tiden, mer eller mindre. Ja, precis. Och han skulle inte klara sig många gånger utan Cortana till exempel. Precis. Men det märks inte på samma sätt som det gör så nej. oerhört tydligt med de För att han är ju då. The Master Chief. Mm, precis. Och precis som med Tomb Raider Lara Croft nu senast. Mm. Alla bara, åh det här nya spelet, hon är så mycket starkare och sånt. Nej. Karaktären var skitmässigt. Jättebra spel. Jättebra utfört. Förutom karaktären som mm. sökte skydd bakom minsta lilla och verkade inte kunna klara någonting själv. Fast hon gör liksom en masslakt innan. Mm. Mm. Så det är sådana grejer tycker jag är jättesynd. Och precis i filmer också att de kvinnor som ibland syns, jag tänker mycket på Avengers till exempel. Black mm. Widow. En kick ass liksom brud. Men ja, som, hon har inga superkrafter heller. Nej, och hon är skitstark. Men som i senaste filmen, där hulken måste nästan skydda henne hela tiden. Ja. Där pajar de den karaktären totalt, för hon var ju skithäftig ja. i den första filmen. Och nu blev hon den här som bara, nej men hon behöver skydd hela tiden. Nej, det är mm. helt fel. Nej mm. ja, Jag håller med. Det är jag sånt jag tycker är jättetråkigt tyvärr. Eh, och, och en annan som, som jag vill faktiskt lyfta fram lite grann speciellt ur speldelen mm. som man absolut inte får, får underskatta så det är det Nillin ifrån spelet Remember Me okay. som typ tar sig an ja, det är så här, mer eller mindre robotzombies, det är stora robotar, och som, helt på egen hand, hon behöver inget team ah, cool. hon är ruggigt badass mm så att, och ni som inte har spelat det spelet, spela det. Det är väldigt mycket pussellösande, det är väldigt mycket sådär och, och bossfights. Det här är ett coolt, spel, coolt mm. spel. Ja, men absolut, det finns ju. Det är samma sak Det som jag gnällt på nu. Det har de gjort väldigt rätt i Telltemps, Walking Dead. Mm. Clementine tänker jag på där. För hon börjar ja, ju som att hon behöver skydd. Men det är inte för ja. att hon är kvinna utan för att hon är ett barn. Exakt. Sen ju längre det kommer vidare. Nu, hon är liksom knappt tonåring. Men hon tar inte skit från någon. När hon är så här 10-12? Ja, precis. Och hon tar häromkring. inte skit från någon. Men är det någon hon liksom... Hon har liksom sin gamla liksom, lärare kan man säga där. Mm. Men nu, om hon behöver söka skydd, då gör hon det mycket mer hos en stark kvinnofigur. Lite som mm. en mammaroll. menar att hon går till en man. Och det tycker jag är mycket mer intressant att se än att hon bara ska gå, han här är stor och stark, jag tar skydd bakom honom. Nej, jag kan inte riktigt lita på honom. Och, mm. Jag vet inte om det är så som jag spelar, men det är i alla fall så jag uppfattar spelet och det tycker jag är riktigt häftigt. Mm. Och det borde fler Nej, ja, jag absolut kan bara göra. Hålla med. Jag mm. kan bara hålla med. Och, och fler borde ta efter just det sättet att utveckla en kvinnlig karaktär istället för som som vi som började med med mm. som i början var bärda och sen så blev väldigt mesig. Mm, och liksom precis. mer eller mindre blev en så kallad damsel in distress ja precis det är ändå hon som ska skydda hela världen men ändå måste hon hela tiden gå och putta nytta hos någon nej mm. det, det det passar inte in mm. och det är samma sak jag skulle jättegärna vilja en sån karaktär som jag skulle vilja se det är verkligen en sån kvinna som inte tar skit från någon. Kommer en man som är upptäftig, ja men då får han en rak höger. Och sådana ser vi tyvärr inte. I alla fall inte något spel jag har spelat. Nej, alltså det, det, de är väl few and far apart. Ja, absolut. Uh, uh, någon no, no, no, no, no som faktiskt skulle kunna vara sån så är det väl April Ryan ifrån The Longest Journey spelen. Uh, hon är ju väldigt sådär käftar någon med henne så kan hon bli riktigt förbannad. Ja, uh, yeah. ja. Ja, cool Men det spelet är ett väldigt bortglömt spel vill jag säga. Ja, jag kan inte säga jag säger att jag inte har hört talas om det spelet. Du bör kolla upp det, absolut. Mm. Det är en cool. riktigt bra story rakt genom alla spelen. Ja, nice. Och jag vill nog även ta upp ja, alltså, det finns så många, det finns så många bra. Mm. Claire Redfield Resident Evil. Mm. Hon har tyvärr lite det problemet i början. Precis men Hon har också blivit lite bättre till slut. Men mm. tyvärr... Det, är... men det tog för lång tid. Ja, absolut. Men tyvärr, det är som jag har problem med många det är ett japanskt spel. Ah, och japaner jo, jo. kan inte göra kvinnliga karaktärer rättvisa. Nej. Alltså, det är tyvärr så inte. pinsamt som finns. Och oftast därför klarar jag inte av. Vi kollar det typ kolla som, liksom. ja. Fantasy-spel. Där är det mm. lite bättre, men det är fortfarande du är den här starka mannen och som måste liksom hålla skylt liksom sky skydda ja. de här kvinnorna, prinsessor och sånt. Det är lite bättre men sen finns det de här extrema där tjejerna och liksom killen bara åskars hela tiden slåss och mm. där blir det lite too much tycker jag. Mm. Ja, men så har det ju alltid varit ju från början. Ja, precis. Och tyvärr är Nä. ju det deras inställning. Och... Ja, men kolla Super Mario. Ja, kolla Kolla Zelda-serien. Det, mm. det, det heter Zelda, fast liksom allting, allt Zelda egentligen är i spelen så är den en damsel in distress. Mm. Ja, precis. Och hon och det behöver därför... hjälp. Hon blir kidnappad gång efter annan, precis som prinsessan... liksom tog, heter hon? Peach. Mm. Precis. Eh, som blir kidnappad typ, hela tiden av Bowser Och så måste Mario springa och frigöra henne från Bowser mm. Det blir tröttsamt Absolut, och det var därför jag blev jätteglad när eh, Vi fick höra om Linkel När de har gjort Link fast till kvinna mm. Till eh, det nyaste Hyrule Warriors-spelet Och mm. det lär skithäftigt Och hon såg skithäftigt ut allting och sen säger hon bara, nej men vi har inte tänkt att göra ett eget spel med henne. Utan det här är det ni får med henne. Mm, Man bara, synd. nej. Åh, det, hon mm. hade ju passat så bra. Välja, vill jag spela Link eller vill jag spela som Linkel? Hon är mm. en skithäftig karaktär. Ta vara på den karaktären istället. Exakt. Nej, så tyvärr, det är ju mycket sånt med japanska. Och tyvärr så är det, vi har ju samma problem ofta här också. Mm. Men en annan fråga är ju också vi nördar att det är oftast vi män som verkligen syns så hur men hur tycker du nu med de här nya satsningarna på att göra kvinnliga lan, det finns tävlingar nu där de söker, de ska göra kvinnoläger för utvecklare och liknande och mm. där man kan söka och sånt, tycker du att det är rätt eller ja, jag tycker absolut att det är rätt mm. alltså, spelvärlden har glömt bort kvinnorna, mm, absolut det är som, kolla på e-sporten. Hur många lag är, har en tjej med? ja Precis, det syns ju inte ens. Alltså, hur många i den allra högsta eliten uh -huh. har, har en tjej med? Sig, top 20 i världen uh -huh. inom alla e-sportspel. Ja, hur många lag har faktiskt en kvinna med? Uh, och vilka spel, det kanske det är någon i Hon eller Lull eller Dota, någon av de där spelen mm. som kanske har börjat. Men det finns ju ingen i Starcraft. Typ Nej. ingen i CS. De finns Nej. ju inte någonstans i de där som, där man verkligen skulle faktiskt vilja se en tjej. Och det som är när man ser de här Twitcharna det finns jättebra tjejer där ute som faktiskt Twitchar men ofta när jag går in och kollar ja ah, men här är en tjej ja ah, men då ska hon sitta mycket urringat och sånt för mm. att locka till sig tittare. Och jag hoppar ju på en gång det är inte vad jag är där jag är där för att se en tjej som är grym på spelet och så kan prata om spelet. Det är så, det spelar ingen roll om det är tjejer eller kille. Jag vill inte sitta där bara för att hon har sjukt mycket urringat. Nej, men, men precis. Nej, tyvärr så, jag vet inte om det stämmer eller om det är bara är den uppfattningen att det är så det funkar på Twitch med tjejer. För varenda gång jag hoppar in, det kanske är deras klädsmak, men för mig blir det bara... Alltså, det känns på något sätt fel. Ja, men det alltså det, he, hela den biten har faktiskt... Var ju på tapeten senaste sex månaderna eller så. så ja. Att Twitch mer eller mindre har gått in och sagt till att ska ni liksom streama vara seriösa då och använda inte er sexapil för att dra tittare. Mm. Utan ska ni, ska ni streama, vara en duktig streamare och liksom samarbeta med oss då ska ni göra det på ett vettigt sätt. Ja, precis. Då ska, då ska ni, inte, ni sitta där med liksom den djupaste uringen ni kan hitta bara för att få in views. Men mm. precis. Var va, va en, va en bra person och ha en bra stream. Ja, precis. Och då vill jag nämna en tjej som heter Sveblis. Hon spelar ja, på Twitch. Absolut. Hon spelar konst. Hon har jag följt på för att hon är grym på det hon gör. Och hon är intressant. Och hon streamar var är ett typ sex dagar i veckan och hon är grym på det där. Typ. Och Nej, jag tycker hon är helt fantastisk. Ja, hon har ju verkligen haft en raketkarriär nu. Ja, precis. Det har gått väldigt hon, hon fort. Hon har ju strivat, vadå, det senaste året? Ja, precis. Hon och själv, det står i hennes bio också. Det har gått jättefort för mig. Ja, men konstigt. Du är en grym tjej som är, verkligen... Du får ju unga tjejer att vilja kolla killar. Mm. Liksom, ja, men Är du en intressant person, då är det klart man kollar. Mm. Så absolut, jag tycker att ska ni absolut gå in och kolla på. Mm. Där vill jag också nämna vad gäller Twitch-personligheter eh, kvinnliga. Mm. En kvinna speciellt, eh, Renee Reynosa mm. eh, som, som går under namnet LOL Renee Ney eh, spelar bland annat ja, det är mycket eh, H1C1 det är eh, Fallout 4 eh, hon är en grym personlighet, hon är eh, duktig på att spela eh, och är en av de största kvinnorna här på Twitch. Ja, coolt. Ja, absolut. Mm. Men nu när vi är inne på det här. Jag, min synpunkt på det här. Det är som jag har nämnt tidigare. Sådana här satsningar tycker jag är fel på det att mm -hmm. de borde inte behöva finnas. Ja, nej. Det, nej, så, nej absolut. Men jag jag, det jag förstår att, vad du säger. Men och sen men det är precis som du sa att det är jättebra att de finns nu för att de faktiskt behövs. Precis. Så det är det att det är ju behovet att det finns som är dåligt. Det ska mm. för tjejer och killa exakt blandas ihop och köta liksom. Ja, varför inte mix teams, bara liksom. Ja. Eh, sen förstår jag att ibland, är det, det kanske är jättemånga killar där som ute som satsar mycket hårdare. Och det kanske kommer att ändras i framtiden. Ja, det är, det, är, det, det är ju på gång och ändras. Ja, för det är ju liksom, det har ju varit den att det är killar som spelar. ja Då har ju vi haft den att det är många killar som börjar från. Mm. Små ben och liksom bara sitta och spelat upp. Nu har de tjejerna som har gjort likadant börjat kommit upp också. Mm. Men det, tyvärr så tycker jag inte att de får samma. De syns inte lika mycket i media och sånt som de, jag mm. tycker att de borde förtjäna. Mm. Att man kanske inte bara borde göra sådana här kvinnliga lan utan kanske pusha de här tjejerna lite extra. Mm. Ge dem lite sponsring och sånt. Det mm. tycker jag borde. Jag tror det kan hjälpa mycket mer än att bara göra kvinnliga lån. För det blir fortfarande bara uteslutande. Det är, det är liksom av vi som läser nyheter och sånt, det är vi som märker det. Mm. Men en vanlig svensk märker ju inte att ja, de har ett kvinnligt lån. Ja, men varför? Det, är, det säger ju <laughs> ingenting, liksom, tyvärr. Mm. Mm. Ja, um. men ja, nej, det är väl lite det. liksom nej, Vi har ju kommit in nu ganska mycket på vad som är dåligt med kvinnosynen och sånt nu. Men ja. Bra då? då? För... Finns det nog bra? Va, va, va, va, vad, vad är bra? Mm. Men allt är bra. Ja. <laughs> en, en, en, alltså, äh, finns det en, en stark kvinnlig äh, rollinnehavare både i spel och i film speciellt äh, som tar över handen kollar på Leia till exempel mm. äh, i, i Star Wars som inte bara sitter ner och liksom visst på den tiden så var det väl mer accepterat att kvinnor var, skulle vara den där söta lilla tjejen som skulle bli tillsagd av hans Solo. Mm. Mm, visst, men hon, hon, hon liksom vid 19 års ålder var Leia redan general. Hon var liksom spion åt rebellerna. En ledande kvinna, på många sätt. Mm. Så att, vad, vad är det bra med kvinnor? Jo, allt, egentligen. Mm. Det går väl inte att säga någonting dåligt? Nej, det är ju bara det att de det, borde det, det, få mera det. utrymme. Det är, det är ju bara Exakt. det de behöver Exakt. egentligen. Men jag tycker ändå inom filmvärlden har kvinnorna alltid haft en ganska stor del. Det är, det är inom spelvärlden som mm. de har blivit bortglömda. Jo, tyvärr. Och tyvärr det som är inom tv-spel eller det som jag tycker är bra i tv-spel många mm. spel nu det är där man faktiskt kan välja vill du vara kille eller tjej. För mm. då spelar det ingen roll för det är samma står ja. och allting. Du är lika där Sky, Skyrim. Ja, precis. Skyrim och det är mycket... Där, där kan liksom, du kan vara en kvinnlig Dragonborn. Det är ja, skitcoolt. Liksom, Bioware har ju varit väldigt duktiga på det. De gör väldigt bra karaktärer. Och... Mm. Uh... Där vill jag minnas vad, vad gäller Bioware. Där vill jag minnas att det var ett jäkla hej när eller att man faktiskt kunde vara kvinna. För att liksom Shepard det, liksom, det var ju liksom en manlig man som typ låg med alla i, uh. i universum. Uh, och det som att vara kvinna och göra samma sak det var ju liksom frowned upon och någonting väldigt dåligt och som därför har väl jag med eller mindre varit den här men jag spelar alltid som kvinna ja. <laughs> men det är, är som köper. jag har förstått med käppar det är att en, jag kommer inte ihåg vad hon heter röstgårdespelerskan mm. men alla säger att hon är så pass mycket bättre Ja, herregud ja. Och, herr gud, yeah. och vad heter det? Det är väldigt positivt om en, bara att det räcker att göra att en röstskådespelare gör jobb så att alla vill spela tjej. Ja. det är ju skithäftigt och jättebra Ja, att det, liksom, ja men manliga Shepard, han är ju liksom blandet tråkig som finns ja, liksom han ändå. är ju så stereotyp och bara ja, nästan ja, ja, ja. robotröst som det går. Ja ja ja, precis. Det läs pappret innan del. Ja, det är så här, ja, exakt, en så här B-film från 80-talet. Mm. Nej, det, är, det är så dåligt, det är så dåligt. Så att Det har du helt rätt i. Det är mm. jättebra. Med, med, mm. Mm. Med, med, med Men det, med det, delen. Sen, det som jag har, det är att när jag spelar tv-spel ofta mm. går det att välja, jag väljer man för att jag vill se mig själv som den rollen. Mm. Men jag tycker även att det är klockret när jag får välja vad Sidos-karaktärerna ska vara. Som mm, när jag absolut. spelar vad heter det, Dragon Quest. Oftast så är man ungefär fyra eller man är fyra i en trupp. Jag tänker mest på nia nu för det var det jag spelade mest. Mm. Där var det minst två av dem skulle alltid vara tjejer. Så, mm. För jag vill ha liksom jämställdhet men också att jag vill ha, se de här grymma tjejerna se en barbarian woman det är skithäftigt. En stor buss riktigt såhär, liksom, såhär bussig tokstar kan spela ner vad som helst. Det är skithäftigt. Sen att jag gör den här stereotypen och ofta döper henne till något ryskt eller något, det är, det är väl mitt problem. Men jag tycker sånt är fortfarande skithäftigt. Ja, men jag känner igen mig. Ja, I, i, kanske inte att döpa dem till någonting ryskt, men att faktiskt ha någon kvinna med, om man kan ha en kvinna med. Ja, precis. Äh, men Absolut. det är precis som jag sa, det är, det finns ju många starka sidokaraktärer. Det är ju tyvärr mm. bara så att det oftast är sidokaraktärer. Ja, förutom jag vill säga i. Och. Ähm, äh, nu. Mirror's Edge. Äh, Faith. Ja, precis. Faith. Du har ju en, en ruggit stark huvudrollsinnehavare som är kvinna. Ja, precis. Vi får se hur det nu blir med nya. Där mm. verkar det ju som att. Äh, ja, det. Alltså, det. Hon får ju mycket hjälp av manliga där i början men jag, jo, jag jo, jo. Hopp, det är fortfarande ho, hennes berättelse att hon är en stark karaktär och mm. det är hon som ska ta ner liksom allting så nej, det är det att hålla med, absolut, Faith. Ser riktigt fram emot att se om det blir så stark karaktär som man faktiskt vill ha när det gäller henne. Mm. Äh, men vi tänkte ju ta upp en liten ja, topp fem lista här, vilka kvinnor vi tycker är starkast inom olika genrer. Tänkte vi kan väl börja med filmdelen då. Har du en top femma där, eller? Eh, filmdelen, jag skulle vilja sätta Ripley som nummer ett. Okej. Okay. Mm. Alien. Eh, hon, är ju, hon, hon är ju liksom bäras personifierad. Mm, absolut. Eh, slåss mot stora jävla cinemorphs, det gör man inte bara sådär. Hur många män dör inte i, <laughs> i den filmserien? Ja, precis. För så gör ju hon också det en gång. <laughs> Men hon kommer tillbaka på något sätt. vis. Jättekonstigt. Mm -hmm. uh, nummer två, Leia. Såklart. Okay. Uh, det finns väl ingenting man egentligen behöver säga. Mer än Leia. Uh, sen nummer tre, Sarah Connor. Okej. Okay. Ifrån The Terminator spelades av Linda Hamilton. Och det var ju en ganska bra rollsättning kan jag tycka. Uh, sen, sen, sen är det liksom vissa, alltså, så, så, de, Sen är det liksom de två platserna efter där som faktiskt kan tas av väldigt, väldigt många. Mm. Uh, för det finns så pass många starka liksom. Mm. Men jag skulle väl sätta nummer fyra. Oj. Den är svår. Ehm... Uh, Uma Thurman i, som The Bride i Kill Bill. Okej, okay, ja. Faktiskt. Mm, hon är ju ganska bärda sedan filmen. Jag äh, menar det. Äh, sen vettefasen. Äh, den är svår. Mm. Äh, jag, jag, jag, jag drar till med, med, med, en, med en otippad och säger Hermione Granger. Okej, okay, ja. Från Harry Potter. Eh, och hur många gånger har inte hon räddat både Rons och Harrys liv mm. genom alla filmerna? Eh, så att, eh, absolut, Hermione på 50 plats. Ja, alltså, som jag har sett från den där filmen så är Harry Potter ju en bitch. Det är hon som är den stora hjälten. Alltså. Ja! Ungefär som som Scamby är. Så sång kan du nog ringa ja, precis. Mm. The True Hero of the Story. Ja. Ja, jag har ju också min topp fem här. Uh, tyvärr så har ju den bästa kvinnliga karaktären troligtvis inte släppt än uh, mm. Harley Quinn, Margot Robbie från <laughs> Suicide Squad, men vi får väl se. <laughs> uh, jag har lite annorlunda, vi har många som går in i varandra här, men mm. min nummer ett är faktiskt Pepper Potts uh, från Iron ah. Man med mm. Gwyneth Paltrow. För jag tycker hon är så pass stark karaktär att Iron Man P äh, liksom Stark skulle inte kunna överleva utan henne och det tycker jag de gör väldigt bra i de där filmerna. Absolut. Plus att Gwyneth Paltrow gör ju en klockren roll och verkligen visar mm. att hon är stark och visar att det är, hon har ju Tony runt lillfingret. Det finns ingen snack om saken. Eh, på min andra plats så är det, precis, då är det Ripley, Sigourney Weaver från Alien, mm. eh, Stenorkaraktär. karaktär älskar henne genom hela de filmerna. Filmerna blir överdrivna, men hon gör ju en fantastisk roll. 3. Mm. Sarah Connor, Terminator, precis som du sa. Mm. Eh, och det är precis samma skådespelare som du sa också. Det har ju kommit två till efter det. De gjorde inte alls samma roll, utan det ska vara eh, rätt. Japp. Det ska vara Lena Hamilton. Eh, precis, så heter hon. Nej, mm. eh, fyra, säger jag, Galadriel. Spelat av Kate ah, Blanchett från Lord of the Rings. Absolut. Det enda som är synd med henne är att hon syns för lite. För en fantastisk roll och stenhård karaktär. Mm. Och femman är också Jag tar också en sån där som man kanske inte riktigt tror. Men jag tar faktiskt Leddy. Michelle Rodriguez från The Fast and the Furious. Naja. Det är alltså hon som är tillsammans med Don. Mm. Vin Diesel karaktär. Alltid var det stenhård, tuff. Hon liksom... Grabbarna slå, i det där gänget. folk på käften. Ja, precis. Och grabbarna där i gänget, liksom avvisst, de är ju hö, liksom hö största hönset. Men man mm. käftar inte mot henne, då åker du på spö. Inte av din Diesel, utan av henne. Yep. Så liksom, jag tycker hon är riktigt häftig. Mm. Kvinnor i tv-spel då? Har du en lista där? Oj. Jag numrerar ett i, i Samus. Mm. Jag kan säga mm. ja, samma där. Absolut. <laughs> Och det är precis som jag sa i de tidigare spelen, tyvärr pajar de henne i senaste, mm. men jag hoppas att det kommer ett nytt där de verkligen gör henne till den badass-karaktären hon verkligen är. Mm. Exakt. Eh, nummer två måste jag faktiskt säga Lara Croft. Okay. Mm. Eh, för, inom, för just i spelen, eller de tidiga spelen ska jag säga, är hon fruktansvärt badass och gör allting på egen hand. Mm. Och behöver ingen hjälp då så blev hon ju väldigt sexualiserad. Mm, <laughs> väldigt fort. Uh, ja, uh, tyvärr. Ja, det var ju Big 3. Uh, ja, nej, precis. Uh, och så här, short shorts. Mm. Uh, nummer tre måste jag nog faktiskt säga hmm. Faith. Från uh, Mirror's Edge. Mm. Uh, som, bli, som blir en väldigt stark karaktär. Uh, och, och tar sig an typ hela världen själv. För man, alltså hela den spelvärlden själv. Mm. Uh, nummer fyra. Uh, Shell ifrån Portal. Okej. Okay. För uh, att lösa de pusslerna hon gör. Gör man inte bara sådär på skoj plus att hon är för en hel del olika fällor och onda robotar <laughs> eh, faktiskt eh, nummer fem det får faktiskt bli en liten så här sido karaktär faktiskt eh, eller ja, det, blir, det blir en delad femte plats och jag vill säga Lydia ifrån Skyrim mm. Uh, för att hon head over heels springer in i varenda fight utan att tänka sig för. <laughs> man hör bara henne skrika, Skyrim belongs to the north. Och sen ser man henne bara stå svinga sitt stora svärd. Eller vad man nu ger henne. Mm. Uh, fruktansvärt orädd. Och som liksom, dör hellre än att se dig dö. Okej. Okay och eh, oh, oh, oh, den platsen delas nog med Sarah Carrigan ifrån Starcraft ah, Ja. för hon är badass mm, Absolut eh, Precis som jag sa där vi hade ju samma del av detta mm. Två så har jag Siri från The Witcher 3 Wild Hunt okay, eh, ja. Hon är riktigt badass men tyvärr så är det ju också Gerald är ju liksom högsta hönset och Oj. sätter henne lite på plats men när han inte är runt med liksom, då är hon högsta, högsta hönset och det gör mm. dem riktigt bra faktiskt. Trea så vill jag säga Clementine från Telltale, The Walking Dead. Mm. Riktigt bra karaktär. Blir bara bättre och bättre. Jag ser riktigt fram emot vad serien gör i framtiden. Mm. Fyra har jag också, Carrigan där. Men som Queen of Blades. Jag tycker hon är ja, ja, så precis. jäkla hård när hon är Queen of Blades. Mm. Ja, men, uh, absolut. Och femma så har jag Morgan från Dragon Age Origin. Jag mm. blev kär i den karaktären direkt när hon öppnade munnen. Större kaxig, <laughs> men och bästa av allt, har ni spelat liksom, kärat ner i henne och slutet av hennes eh, i grundstorren. Eh, hon tar ju det hon vill ha och sen går hon vidare med sitt liv. Hon bryr inte riktigt sig om varken dig eller någon annan. Det är hennes. Det är liksom upp till henne vad som händer. Riktigt mm. häftigt. Sen kommer Nej. vi till den här, den är lite svårare. Jag hade lite svårt att hitta på den här, men Top 5 kvinnor i serietidningar slash böcker. Äh, där är jag lite lost. Mm. För jag är inte den stora äh, ja, just comic nörden. Okay. Så att, äh, ta den du. Äh, min etta, utan tvivel väl, Harley Quinn Cell. Harley Quinn från Batman. Mm. Alltid älskat den karaktären ända sedan hon kom i Batman-tecknade den tv-serien. Efter det så har jag Samantha Evelyn Cook, Artemis från Ready Player 1. Så här, riktigt smart och eh, visst, hon kommer alltid på andra plats hela tiden mm. jämfört med huvud liksom, killen man är. Och men nej, hon visar sig att hon kan ju bra mycket mer och att han har tur men hon har skickligheten. Mm. Tre så har jag igen Galadriel från Lord of the Rings. Eh, samma sak där, hon får ju för lite tid bara, det är ju därför hon Jag vill ha mer av Galadriel helt enkelt. Eh, fyra så är det eh, vad heter hon? Daenerys Targaryen, Game of Thrones. Hon med drakarna. Oh, ja, ja okej, okay. uh, eh, precis. Dragon Queen. precis Jag har alltid gillat henne, tyvärr, jag har inte läst böckerna, det här tar jag liksom ifrån vad jag har läst om själva karaktären bara och det mm. jag har sett från tv-serien. Men jag gillar, jag gillar henne skarpt och tyvärr så har hon samma problem att hon behöver en man vid sin sida och det tycker jag inte hon borde. För hon, mm -hmm. hon har drakar, det borde väl räcka tycker jag. Mm. Och sista karaktären är Helen Harris. Eh, jag tänker inte säga vem hon är för det är, det är en ganska stor spoiler men hon är också med i Ready Player One. Och jag tänkte att jag säga att det är spoiler borde... Vad heter det? Räcka för de som vet vad det handlar om. För man får mm -hmm. reda på vem hon är ganska långt inne i boken. Och ni som inte har läst boken, läs boken. Absolut. Jätte, jättebra bok. En av mina favoriter. Mm. Helt klart. Samma här. Ja, men det var väl kanske det vi har att prata om kvinnor just nu. Jag tycker vi mm. har tolkat upp ganska viktiga synpunkter i alla fall. Mm. Uh, tycker jag. Ja. Uh, vi har från lyssnare. Jennifer Vindahl skrev Bästa kvinnliga karaktären Samus Aran för att hon inte är så där stereotypisk over the top som kvinnliga karaktärer alltid är. Visste inte att hon var kvinna i början och det var precis, precis som vi tog vi visste vi inte alla. Vi visste nej. ingen egentligen. Så det jag håller jag helt klart med. Det är ju så jäkla rätt. Och nej, vi hoppas att de får tillbaka hennes bad Nej mm -hmm. ja, Det är sånt alltså ord jag vet inte men det lät bra i munnen. Mm. Uh, och det är väl det vi har fått in Vad gäller just uh, mm, På den delen så var det det vi fick in på Lyssnardelen Tesk, tesk, tesk. Uh, men vi går in på veckans fråga Som också går över lite på det här mm. För veckans fråga var Du tar ett spel med en manlig huvudroll Och byter ut honom till en kvinnlig Vilket spel skulle du vilja se Som man gör det i och varför just det spelet Har du någon där Danne? Hmm. Jag kan nog hålla med, med, med eh, vår lilla lyssnare Björn Karlsson, eh, just mm. GTA. Eh, att det alltid har varit manliga karaktärer som mm. huvudrollsinnehavare. Varför inte satsa på kvinnliga? Ja, absolut. S en stark kvinna i, i, i, i liksom, mm. liksom men Det är som de senaste spelet till exempel GTA 5. De har han mm. där, jag kommer inte ihåg vad han heter, men den mörkydande mannen som kör bra bil mm. Tänk, liksom som jag sa eh, eh, Michelle Rodriguez en karaktär mm. som henne från The and Furious, fast ta hans roll Ja, det är mycket hellre sett det och så är hon den enda som kan satsa, sätta den här helbillig snubben på plats, det hade varit Precis. Ja, absolut. Och Björn Karlsson skrev, manlig karaktär jag skulle se som kvinna, GTA-serien skulle vara roligt att se vad, vad och hur det skulle göra kan om rollerna ordentligt. Och absolut. Precis. Personligen så har jag skrivit God of War. <laughs> och där skulle jag vilja se ja. min ryska. <laughs> Nej, men helt enkelt. Jag skulle vilja ha en badass. En Amazon. Precis. Ha en, mm. Vi har fått sett äh, Kratos broder och lite sånt där. Men mm. få en riktigt cool Amazon. Det är, det är samma setting och allting. Teckna lite. Tänk, ja. Wonder Woman-aktigt. Ut slakta allt. Eh, skithäftigt skulle jag tycka i alla fall. Några no, sluts. Eh, Jennifer Window skriver Mannerick karaktär. Jag skulle vilja se som kvinna. Larry från Let's Suit Larry. Får det fun av it. Och Agent 47 från Hitman. Mm. Den där Hitman kan jag absolut se. Det skulle vara kul att se en kvinna på den fronten också. Mm, faktiskt. Hur löser vi det med tatueringen? <laughs> ska, ska, ska det vara eh, som eh, ska det vara en liten jack -aktig kvinna alltså med effekt, uh -huh. eh, eller ska det vara just en så här proper kvinna där man sätter eh, där kvinnan faktiskt har hår eller ska det just vara en sån här råbarkad liksom agent 47 tystlåten rakad skalle Nej, jag kan absolut jag? se mig en rakad skalle precis som du säger. Mm. Men kanske när hon är ute på uppdrag på att ta på sig peruk liksom mycket mera smöra sig in hos folk. Att man kan välja det. Antagligen tar fram ett snipervapen ligger på avstånd och knäpper. Eller du kanske mm. använder din kvinnliga liksom, list att uh, lura dig in. använder din sexuella pil. Sen när du kommer det så råslagt. Skjut och så ut därifrån på ett snyggt sätt. Mm. det finns ju, Jag skulle tycka det var mycket mer intressant att vara kvinna i de spelen att, än att vara just 847. 47. Oh, nej. Mm, mm. Jag tycker är det är skit, skitbra det där. Absolut. Men det var väl veckans frågor. Vi har fått lite lyssna frågor också som vi kan mm. ta funderingar på. Först har vi från från Sultan Turman. Om ni får möjlighet att vara med i ett spel spelar det ingen roll vilket plattform eller typ. Behöver inte vara konsol. Kan vara brädspel. Ni får rollen att vara en badass boss. Vem skulle ni välja? Vilket spel menar du? Mm, du får välja. Det kan vara brädspel, konsol, Oj. vad som helst. Men du ska vara en boss. Vilken skulle det vara? Jag ska vara en boss. Oj. Uh, den, den, är lite, den är lite klurig. Mm. Bra fråga. Uh, hmm. Har du någon så här på, på raka arm själv eller? Nej, jag funderar på vad heter hon i från Portal. Hon är ju ganska cool. Mm. Eh, ja, du är ju Kjell. Kjell. precis. Mm. Plus att jag älskar låten. Hon är cool. Hon är ruggigt cool. Eh, blir lite psycho. ju <gör> mer spelet går. Men nej, jag tycker hon är riktigt efter. Ja. Jag vet det fasen faktiskt. Jag vet det fasen. Mm. Men han, vi kan gå in på den här för den är också ungefär lika svår. Ni får välja tre stycken. Den mäktigaste, den klenaste och den snyggaste bossen. <laughs> ja, ja. Um, oj. Han ställer bra frågor. <laughs> Dessa, sådana här måste man nog... Uh, den här klenaste måste man förbereda sig på som jag tycker måste väl vara Bowser. Jag tänker på, ja, på 64. Du tar, hoppar, tar han i svansen och snurrar och skickar iväg han. Antagligen ja, som så... är överstark eller så är ju Bowser liksom gjord av helium och kan lyfta hur som helst. Uh, ja, men Bowser är ju svag rakt genom allting. Mm. Uh, bara kolla på som liksom, nästtiden. Man, just... man bara hoppar över honom och skickar ner i lavan. Liksom. Det enda som Just. det blir flera eldbollar men du ska kan fortfarande ja. lista ut det man bara ja, ja. <laughs> precis det, är bara en, en, en, det handlar bara om timing. Mm. Uh, Queen of Blades säger på snyggaste bossen. Hon är för fin, Carrigan Om man kan räkna henne som boss men jag gör det i alla fall. Ja, alltså, ja hon är ju hon är liksom uh, bosskaraktär. Hon hon är, hon är, hon är ingen slutboss direkt men hon är en bosskaraktär. Ja, alltså jag kan inte kommer på någon annan kvinna som är en boss så här, på raka arm. Mm. Mer än just Carrigan. Ja, det är hon och så som vi sa portal där. Annars står jag nog också ganska still. Ja, nej, du menar jag glädas menar du i Ja, glädas. Jag tyckte glädjas. det var någonting som ja, inte ja, ja, ja. ja precis. Ja, nej, och hon är, hon är egentligen inte Ja hon hon hon, bara, hon, hon. den arin vill man inte ha emot sig. Nej. Herre Jesus. är så glad och så The, the, the Cake is a Lie. Mm, precis, riktigt. Mm. Eh, vi kan vara med. Det var den svagaste, det var den snyggaste och den mäktigaste. Mäktigaste. Alltså jag kan inte komma på någon så här boss som är riktigt riktigt mäktig för då hade man ju aldrig behövt förlora Uh, nej, jag står faktiskt st st mäktigaste det är svart. Um, hm. mäktigaste boss. Den här, den var rugget svår faktiskt. Uh, alltså jag ville nästan dra in Psychomantis för han är bara, liksom, han är ju svår. Ja. Uh, för han är inte så här mäktig på det här alltså så här, uh, på det viset viset. Uh. Jag tänker ju lite på uh, um, Vad heter han nu då? Från Resident Evil Mm uh, Vad heter han? WoW Oj jävligt nu stod det helt still Wesker heter han ju självklart ja, så, Albert Wesker ja, för Han är ju riktigt Hardcore badass när man möter honom som boss Eftersom han också har det här giftet i sig Mm men det är ju liksom bara när man möter honom han är mäktig för att han är svår som karaktär tycker jag inte han är speciellt mäktig för ja. han är ju bara som han är. Mm. Um. Oj, när är jättesvår. Uh, Sephiroth. Mm, ifrån Final, Final Fantasy. Fantasy, absolut. Mm. Ännasar säger när är svår, den är så svår. Tack, tack för frågan. Ja, säga. <laughs> Helt stamt. Ja, vi har en till fråga också som vi fick från Aha, Fredrik på okay. <laughs> Eriksson. Vilken är konstigaste spelet ni har spelat? Det sp konstigaste? Spelet ni har spelat. Spelet jag har spelat, oj. För mig står det ju antagligen mellan Postal, för det är ju så speciellt som det bara kan bli. Eller så är det jag kommer inte ihåg vad det heter, men du är en tänk 8 karaktär nästa fulla mm. på PC. Du är en naken man som ska springa och sätta på brudar. Och sen dricker du typ öl eller något för att få energi så att du kan fortsätta så ska du ta höj och komma längre och längre hela tiden. Jag minns inte vad det här spelet heter, men jag kommer ihåg att jag det under högstadietiden det fasen, alltså. Jag tror man hade cowboyhatt också. Det är säkert någon som kommer ihåg när jag det, men nej, för mig står det, helt, men det är också helt sjuk. Jag bara, vad är. Det? Om vi ska ta det konstigt att spela så måste jag nog säga go Simulator. och Det är konstigt. <laughs> ja, det har jag aldrig förstått mig på. Jag såg det och så bara, nej, jag gav upp. Men jag förstår att du ja. menar konstigt, ja. Mm, och nu, konstigt. Ko nu kommer det, vad är det? The Godiest Edition eller något här. Definite ja. Edition. Alla DLC allt The Godiest Edition. <laughs> yeah. mm. Nej, alltså, ja. Nej, det, det, det är väl det jag kan komma på här mm. på arm så det är ju gauge simulator. <laughs> Men då mm. eh, ja, vi har ju inte så jättemycket kvar egentligen. Nästa vecka ska vi spela in, eh, nästa avsnitt blir DC. Vilka är de bästa mm. filmerna, hjältarna, serierna och vad tror vi om framtiden för DC Universe? Eh, mm. Ja, får vi äntligen prata om riktiga superhjältar? Ja, ja. Men är du redo för lite fem för frågor, kanske? Jag är redo. Det står ju så mycket som 15 till dig och 13 till Färnan. Så vi kan ju se. Färnan brukar ju nästan ässa de här när han är själv. Så vi får se om du gör likadant. Precis. Eh, vi kan ju börja med ljudklipp 1, har du det uppe? Eh, jag har allting uppe och klart. Nice. Fråga nummer ett, eller klipp nummer ett. Vilket spel hör vi här? A. The Legend of Zelda B. Ys C. Metroid Eller D. Final Fantasy Vi lyssnar. Kanske har faktiskt. Metroid? C. Metroid. Rätt svar är. Det är faktiskt B. Is. Mm -hmm. Jag satt och lyssnade på den där. Jag tyckte den lätt väldigt mycket sälda för min del. Men mm. den kunde ha varit vad som helst. Ja, jag bara, Är det är inte man Nej, det var jag. Ja. Fråga nummer två. I vilken anime möter vi den här tjejen? A. Dragon Ball Z. B, Bleach, C, Naruto Shippuden eller D, One Piece. Vi lyssnar. Hake 32-show! Hake 2 32 Oj! här <laughs> är D. Det är One Piece. Rätt svar är... C. och pudgen. Mm -hmm. Det är Hinata Hyaga. Hon gör sin klassiska slag där. Jag vet inte vad det är, men ja, <laughs> jag förstår att det inte är lätt. <laughs> ja, nej, den var absolut inte lätt. Nummer tre. Vem av de här kvinnorna har inte spelat den här rollen? A. Linda Hamilton. B. Lena Headey. C. Emilia Clark, eller D, Helena, Bonham Carter. We listen there. And the blast wave hits them. And they fly apart like leaves. Dreams, cataclysm, the end of the world are very common. It's not a dream anymore. It's real. I know the date it happens. I'm sure it feels very real to you. På august 29, 1997 kommer det känna ganska riktigt som du gör. Någon som inte har 2 miljoner sunblocker kommer att ha en riktigt bästa dag, vet du det? Jag vet precis vem det där är kan jag säga. Och det är Linda Hamilton. Mm. Kan vi ta bort den i alla fall? Nej, vänta. Ta Tom frågan igen. H hur formulerade du frågan? Vem av de här kvinnorna har inte, inte spelat den här rollen. Jaha, okej. Okay. Uh, vem av de här har inte spelat den här rollen? Jesus. Uh, ja, Linda Hamilton har ju spelat den. Så att... Uh, ja, <laughs> det är bland alla andra som ska bort Eller är det slutgiltiga svar. Ja. Det är det tyvärr fel? Ja. Linda Hamilton precis som du sa var ju Sarah Connor i Terminator ja. 1 och 2. Men Lena Headley var Terminator i The Sarah eller var Sarah Connor i The Sarah Connor yes. Chronicles. Oh, Okej. Okay. Och Emilia Clarke var Sarah Connor i Terminator Genesis. Men Helena Bonham Genesis Carter sen. var dr. Serena Kogan i Terminator Salvation. Jag har ju inte sett Genesis sen så att... Äm... Nej, jag visste ju Lena Headey. hon är ju med i Game of Thrones. Hon är ju den här mamman till äh, det lilla äcklet. Vad dåligt, jag tänkte det. <laughs> den äh... där frågan var skumt ställd. Men ja, ja, ja just... Äh, ja... Det är det svårt. Ja. Vem har mm. inte spelat den här rollen? Ja, det är en sån. Mm. <laughs> Nej, jag hade inte heller klarat den, kan jag säga. Nummer fyra. Jag, jag tänkte fel. <laughs> I vilket spel kan man höra denna kvinna? A. Overwatch B. Battleborn C. Team Fortress 2 eller D. Borderlands Vi lyssnar. Jag vill säga att det där är Overwatch Ja, Overwatch Och rätt svar är Det är helt rätt, det är Overwatch mm, Tyckte jag kände igen det Den personen vi hör är Diva Och det stavas mm. <laughs> D.VA Diva mm. Ja eh. Tracer är min favorit än så länge Alltså, uh, mm. jag vet inte riktigt Vem jag har som favorit Snabbräckare mm, Det finns många riktigt Vad är det, typ Nästan 29 karaktär man kan spela. Någonting Okej. sånt, ja. Mycket. Sista frågan då. Vad heter den här karaktärens mamma? Okay. A. Callisto. B. Athena. C. Medusa. Eller D. Hera. Vi lyssnar. Zeus! Your son has returned! I bring the destruction of Olympus! Okej, okay, därifrån God of War. <laughs> Men vad heter hans mamma? Det är inte Medusa. Så mycket vet jag. Inte Medusa. Är det Hera? Det är Hera. Ja, det är tyvärr fel. Ah. Rätt var A. Callisto. Jaha. Ja. Alltså. Jag, jag har inte spelat God of War sen... OJ, eh, Playstation 2? Ja, precis. Och det här fick mm. jag, tror jag man fick reda på i PSP-spelet, Ghost of Spar. Ja, ja, inte undra på att man inte kan det då. <laughs> men du fick ett rätt i alla fall. Mm. Så det gör ju att du leder med 16 mot fannas 13 den här gången. Ja, men för jävla dåligt. Nej, nej. Det var ganska svåra frågor, det märkte <laughs> jag själv. <laughs> det här var de svåraste hittills skulle jag säga. Jag kan säga att jag tror inte fannarna hade klarat dem heller så... Nej, jag tror inte heller det. Jag, tror han skulle, jag hade satt där som vanligt och förnissat för sig själv. <laughs> jag <laughs> undrar precis. vad fan du håller på med. <laughs> precis. Men som sagt, nästa vecka kör vi DC Universe. Vilka är de mm. bästa hjältarna och allting. Vad ska du hitta på tills nästa vecka? Vad ska du nörda? Eh, lite mera Ash vs. Evil Dead. Eh, sen får vi se faktiskt. Om det blir något nytt inköp av spel eller hur Jag har inte bestämt mig. Mm. Det, det lär visa sig. absolut För mig ja. blir det absolut eh, mer Grim of Dawn. Sen, mm. eh, ja, vi får se. Jag kommer kolla mycket Firewatch. Jag har kommit in och Steam och jag ligger hela tiden på Twitch och <laughs> kollar på det där spelet. Uf, det är så långt kvar, känns det som. <laughs> jag kommer få ett litet break i alla fall de få dagarna medan, innan eh, spelet släpps, när Uncharted släpps istället. Spela det på några dagar och sen blir väl sitt mm. och längta efter Overwatch igen. Precis. Men det kan kanon. Glöm inte att lyssna på A Bit of News också som kommer ut med alla nyheter. Väldigt roligt. Och Exakt. så hörs vi tills nästa gång då. Ha det bra. Hej då. Ah.